Catisma patra, psalmul 24. Către tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre tine am nădăjdit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează mă spre adevărul tău și mă învață, Că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Aduse aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blândi la judecată, învățava pe cei blânz căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui, într-o se va lui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururi spre Domnul, că El va scoate din lați ficioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi merenia mea și o mea și mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe și mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m au urât. Păzește sufletul meu și mă izbovește, ca să nu mă rușinez ca în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne. Izbovește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Psalmul 25 Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi.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 Doamne, iubită în bună cuvința casei Tale și locul locașului slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate, într-o adunăr te voi binecuvânta, Doamne. Psalmul 26. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce mi fac rău ca să mănânce trupul meu? Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua cazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului lui, pe piatră m-a înălțat. Și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrășmașii mei. Înconjurat am și am jertvit în cortul lui, jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auz, Doamne, glasul meu cu care am strigat. Miluiește-mă și mă ascultă. Si a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abbați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine. Și să nu mă lași Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepti și nedreptate amințit Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă-te, Domnul! Îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și și în vecii vecelor Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, slavă slavăție Dumnezeule! Doamne miluiește, doamne duiește, doamne mi Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecelor amin. Către tine, Doamne, am strigat Dumnezeul meu ia aminte, că de nu mă vei auzi mă voi asemăna cu cei ce se povoară în groapă. Ascultă glasul meu când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate, să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dele lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dele lor, răsplătești-i după faptele lor. Că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma și nu îi vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și acoperitorul meu. În el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și-a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paștei pe ei și îi ridică până în vea. Salmul 28. Aduceți Domnului Fia lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea Sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavii a tunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii libanului. Și va fermița pe ei ca pe vițelului libanului, iar cel iubit ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului. Glasul Domnului cel ce cutremură pustiul, și va cutremura Domnul pustiul cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăci peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Psalmul 29 Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrășmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și mai vindecat. Doamne, scos ai liniat sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cu ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într mânia Lui și viața într-o voia Lui. Seara se va plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, întru voia ta, datai i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai de sângele meu de vă cobor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m am miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbată-i plângerea mea într-o bucurie, rupta-i sacul meu și mai încins cu veselie. Ca slava mea să scântecie și să nu mă mâhnesc. Doamne Doamnei meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purureașei în vecii vecelor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, ție Dumnezeule!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 Salmul 30 Spre tine, Doamne, am ca să nu fiu rușinat în veac. Într-o îndreptarea ta izbovește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de măscoate. Fi mie, Dumnezeu apărător și casă de scăpare, casă mământuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu, și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrani. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da, Duhul meu, izbovitul mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urâta-i pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre zmerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu, și nu mai lăsat în mâinile vrășmașului, pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbita o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas fricat. Am auzit-o cara multora din cei ce locuiesc în pejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjdit, Doamne, Zisa, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale, soarta mea, izbovește-mă din mâna vrășmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine. Să se rușineze necredincioși și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătățite tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădășduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânșii cu acoperământul feței tale de tulburare oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este, Domnul, că minunata a fost mila sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți și lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce ne în Domnul. Psalmul 31. Fericiți cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti domnul păcatul, nici nu iese în gura lui vicleșug. că am tăcut, îmbătrânita oasele mele, când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreuiat mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împuncea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără legea mea domnului, iar tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cu viosul la vreme potrivită, iar potopul de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din cazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbovește mă de cei ce m-au înconjurat. înțelepți voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, atinti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frufăl lor voi strânge, ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne nășdește în Domnul, Mil va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților, și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purure și în vecii vecelor. amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slabă-ți Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slabă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slava Ți, Dumnezeule. Doamne, miRuiește, Doamne, am miRuiește, dă Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur în veci vecilor. Amin.